і стояла над нею сама, в одному міліметрі від краю, доки не збагнула, що він стоїть надто далі від неї, можливо, навіть на кілометр, а їй здавалося, що вони тримаються за руки. Але хіба можна триматися за руки на такій відстані? Збагнула це після того, як наважилася прочитати його рукопис. Тоді він поїхав у творчі відрядження – вона дістала йому потівку в санаторії, в гори, де він міг би підпочити і дописати роман. Прощався, як завжди, навічно, вимучивши її своєю невтомністю на прощальному одрі, лишивши на тілі сині відбитки своїх пальців. Їхав дописувати книжку. Прибираючи кімнату після бурхливих прощань, Лара знайшла не тільки його ноутбук, а навіть флешку з рукописом, що не взяв із собою. Вона відкрила її, прочитала, а потім, поволі, через добрих друзів, з'ясувала, що на ту путівку, куплену нею на останні збереження, поїхав не сам і що з давніх давен майже так само вимучує з якихось випадкових юних кубів свій роман, кінця краю, якому ніколи не стане, адже після прочитання перших розділів зробила страшний і несподіваний для себе висновок роман бездарний. Безнадійно, бездарний. Тоді вона повернулася. Повернулася, як Сусанна зі свого далекого закордону до Ельки з Юлькою. Шкірою і кров'ю відірвала від себе омело і наново розквітла. Тим цвітом, яким розквітають жінки після тридцяти. Свого золотого віку. Ельміра, Сусанна, Лара, Джулія. Юлька сидить на п'ятій парті сама. Лара на четвертій з водолазом. У сені грубі окуляри, тому він і водолаз. Ільміра з Сусанною на третій. Щодня на Юльчиній шиї чи банті чорнильні плями. Це робить вона, Лара. Непомітно крапає Юльці на шиї чорнила, які вичавлює зі своєї новенької авторучки, замість того, аби писати. «Чорнила їй не шкода». Видуває їх зі стержня губами, і тому вони в неї завжди сині, як у примари. Ну і одразу ж видно, хто зробив шкоду. Лару часто виганяють з класу, а вона й рада, блукає тихими коридорами, сидить на підвіконнях чи ногами. У Лари блакитне плюшеве пальто з білим коміром. Бачили б ви те пальто, коли вона йде повз шкільний стадіон, хлопці виснуть на металеві сітці – а Лара ще й здирає бант з коси, аби волосся розсипалося по плечах, мов у русалки. У шкільній вбиральні Юлька допомагає їй знову стягнути косу і робить це навмисно якомога тугіше, примовляючи «Горе моє!» Лара вирищить, мовляв, не смикай, боляче. «У тебе волосся випадає», – зловтішно каже Юлька, показуючи їй пару волосинок в своєму кулаці. «Плювати», – каже Лара. І дійсно плює просто на кахляну підлогу. Вона така, Лара Стадниченко. До вбиральні заходить Ельміра. Це неподобство, каже вона, роздивляючись Ларин плювок. Витри, аби я розповім Елі Порфирівні. Ельміра заучка, у неї все бездоганно. Її плювок світився б сріблом, це напевне. Зеленчить дзвоник. Лара обертається до неї і каже. «Добня!» «Даси ж сьогодні скатати?» Сьогодні вони пишуть твір на тему «Як я провів літо?» Адже вчора літо скінчилось, і учні шостого класу мусять осмислити цю урочисту подію на папері. Лара часто, майже завжди списує, особливо математику. Через те Ельміра постійно обертається на її благальний шепіт, підказуючи слова чи формули, і тому вчительці здається, що це списує Ельміра. Тому навіть якщо у Ельки немає жодної помилки – Елла Порфирівна завжди робить їй письмову догану в щоденнику. А Лара в неї відмінниця через те блакитне пальто, яке просила продати для її доньки. Ільміра про все це знає. Але в неї принципи. Вона впевнена, що людина сама мусить визнавати те, що зроблено, несправедливо. І Лара колись це визнає. Перед усім класом. Ельміра не хоче виглядати сексоткою, адже їй однаково не повірять. Лара – найкрасивіша дівчинка в класі. Вона поза підозрами. Краще, якщо вона зізнається сама. Ельміра цього терпляче чекає. Хоче допомогти їй стати чесною людиною. А Лара з тим не квапиться. Коли вони всі разом йдуть зі школи додому, їм всім по дорозі, вона жваво хизується п'ятіркою, заробленою Ельмірою для неї, і ще розпівчуває, питаючи, чи не дає Ельці матуся паска за погані оцінки. Ельміра завжди спокійна, врівноважена, вона вірить у справедливість і пишається тим, що може ось так от іти поруч із Ларою. Вона заспокоює її.